Хлопчик зітхнув і розплющив очі. На мить у них виникло здивування і зразу ж погасло, але йому не було сумно. Малий не хотів вертатись назад до перевізника та решти дідів, які не вміли заспокоїти його серденька. Треба було йти вниз рікою, бо коли підеш вгору, то потрапиш назад. І він пішов. Може, трапиться якесь село або місто, а там спиниться машина і завезе його додому, поки ще не настав вечір. Хлопчик бачив рибу, яка його не боялась, птахів, які від нього не втікали, мишей, що радісно пищали, ганяючись одна за одною. Він не знав, що потрапив у незайману землю, яка має форму кола. І тим більше не віддав, що жив у ній досі. І коли він здибав «Коня пройди світа», то подумав, що це просто кінь. Кінь, видно, не мав сили дійти до річки. Лежав на траві і з шиї його стирчав. Гострий уламок стріли. Він стиха заіржав, коли побачив малого. І той його зрозумів. У лозах знайшлася іржава банка. Кінь не міг пити, то малий капав водою між вищерені зуби. Надраною роїлися мухи. Кінь застогнав, і малий знову зрозумів його, Смикнув, що сили зламане древко стріли. З очей коня викотилися дві великі сльози. За третім разом стріла піддалася, і на одіж малого бризнула кров, змішана з гноєм. Він промив рану водою і приклав до неї кілька листків подорожника. Інших трав він не знав. Хлопець повідганяв круків, що ходили поблизу. То були страшні птахи, величезні, чорні, з залізними дзьобами. Малий сів коло коня і став чекати господаря, бо кожен кінь має господаря. Хотів їсти і жував терпкий терен і гірку калину, бо більше нічого тут було їсти. Він спав. Коли стало темніти, малий вклався під його теплим боком і заснув. Що ж діється, коли вночі зірки вискакують зі своїх серпанкових сповиточків і починають казитися у безмежному небі? Бджоли сплять і колос спить, Бо він, як бджола, рано встає І рано лягає Діогенові з його ями Зірки видаються блискучішими І він покірно розстелюється по землі Пришпилений промінням зірок Як метелик в колекції ентомолога Бідний базі слухає голос Сон це чудово. Він сама істина і так само легко забувається. Дайте спокій натомленому, хай він покається у сні, хай він покохає у вісні, хай поплаче, хай відшукає втрачене, хай заспіває у вісні. Хай одягне золоту корону і стане королем. Не будіть його. Ні, плакав Базіль, я не буду його будити ніколи. Чому мені не сняться ті сни, які я хочу бачити? А перевізника проковтнула велика риба. І він спить в її шлунку, скрутившись в клубочок, як немовляв лоні матері.